2. I den sjuende måneden, på den tjuvførste dagen i måneden, kom Jehovas ord ved profeten Haggai, og det lød. «Jeg ber dig tal til Serubabel, Sjealtiel sønn, Judas stattholder, og til Josva, Jehoshadaks sønn, øverstepresten, og til dem som er igjen av folket, og si, «Hvem blant dere som er tilbake så dette hus i dets tidligere herlighet, og hvordan ser dere det nå?» Er det ikke, sammenlignet med det, som ingenting i deres øyne? Men vær nå sterk, ser du Babel, lyder Jehovas utsangen, og vær sterk, Josva, Jehoshaddaks sønn, du øverste prest. Og vær sterke, alle dere landets folk, lyder Jehovas utsangen, og arbeid. For jeg er med dere, lyder herstyrkene Jehovas utsangen. Husk det som jeg sluttet pakt med dere om da dere dro ut av Egypt, og da min ånd sto midt i blant dere. «Vær ikke redde!» For dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. «Enda en gang, om en liten stund, så ryster jeg himmelene og jorden og havet og det tørre land. Og jeg vil ryste alle nationer og alle nasjonenes atroverdige ting skal komme in Og jeg vil fylle dette hus med herlighet», har herstyrkenes Jehova sagt. «Søll er mitt, og gull er mitt», lyder herstyrkenes Jehovas utsangen. «Dette siste husets herlighet skal bli større enn det førstes», har herstyrkenes Jehova sagt. «Og på dette sted skal jeg gi fred», lyder herstyrkenes Jehovas utsang. På den tjuefjerde dagen i den niende måneden i Dareios andre år, kom Jehovas ord til profeten Haggai, og det lød. «Dette var hva Jehova har sagt. Jeg ber dig, spør prestene angående loven, og si.» «Hvis en man bærer hellig kjøtt i fliken på sin kledning, og han med sin flik rører ved brød eller en stuing eller vin eller olje eller noen som helst slags mat, blir det da hellig?» Og prestene svarte så og sa, «Nei». Og Haggai sa videre, «Hvis en som er uren på grunn av en død sjel rører ved noe av dette, blir det da urent?» Prestene svarte så og sa, «Det blir urent». Da «Slik er dette folket, og slik er denne nasjonen innenfor mig, lyder Jehovas utsangen, «og slik er alt deres hennes verk og det som de frambærer der. Det er urent. Men nå ber jeg dere, rett deres hjerte mot dette fra denne dag og framover, før det ble lagt stein på stein i Jehovas tempel, fra den tid da disse ting skjedde. En kom til en haug på tjue mål, og det visste sig å være ti.» En kom til pressekaret for å øse opp 50 mål av vintraue, og det viste seg å være 20. «Jeg slo dere med avsving av grøde, og med meldugg og med hagl, ja, alt deres hennes verk, og det var ingen hos dere som ventet seg til meg», lyder Jehovas utsangen. «Jeg ber dere, rett deres hjerte mot dette fra denne dag og framover, fra den tjuefjerde dagen i den 9 måneden, fra den dagen da grunnvollen til Jehovas tempel ble lagt.» «Rett deres hjerte mot dette! Er det fremdeles korn i korngraven? Og vinranken og fikentreet og granateppletreet og oliventreet har enda ikke båret, har de vel? Fra denne dag skal jeg skjenke velsignelse.» Og Jehovas ord kom så for annen gang til Haggai på den 24. dagen i måneden, og det lød, «Si til Zerubabel, Judas stattholder, jeg ryster himlen og jorden.» og jeg skal visselig omstyrte rikers troner, og tilintetgjøre nasjonenes rikers styrke, og jeg vil styrte vognen og dem som kjører den over ende, og hesten og deres rytter skal visselig falle, enn hver for sin brors sverd. På den dagen, lyder herstyrkenes Jehovas utsang, skal jeg ta dig deg, Zerubabel, Sjaltils sønn, min tjener, lyder Jehovas utsang, og jeg skal visselig sette dig som en sejlring for dig har jeg utvalt lyder herstyrkenes Jehovas utsangen.